En aquest programa estem bojos pels llibres, literalment. Benvinguts a un programa més de literalment. Ens podeu seguir les xarxes socials del nostre programa.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 Cuideu-vos i llegeu molt, que és molt sa, i si poden ser relats, millor. A reveure! Adeu! Llegiu els relats de Ted Sean, que us agradarà molt. Gràcies, Albert! Poseu-vos còmodes perquè arriba la secció de la Mariona. Sofà, pel i manta o sofà, llibre, manta. Come, come, baby, come. Sou més de sofà, pel i manta o de sofà, llibre i manta. Si us agrada tant llegir com veure pel·lícules, el programa literalment us porta portem una secció on parlem de cinema i llibres. Com cada final de mes, avui us portem una llista de 5 adaptacions que s'han estrenat durant aquest mes,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 Gràcies, Mariana. Benvinguts a la meva secció del reportatge. El reportatge d'avui s'haurà de Conte-Contes. Què és un Conte-Contes? Per elaborar aquest apartat, el llibre de la Sara C. Brillant, com explicar contes, ha estat una Mol una molt bona e eina. L'art d'explicar contes no, e e no és senzill. Per això se'ls posa con a continuació un seguit d'orientacions que prometen ser útils per dur a terme una bona pràctica amb els contes. Orientacions enfocades al paper del narrador. El narrador haurà de partir de la idea que n'és interpret. El secret de l'èxit resideix al grau d'intensitat amb, amb el qual el narrador vol fer passar la seva impressió a, a l'ugent. El narrador ha d'assimilar la història per poder explicar, no es tracta de memoritzar letra per letra, sinó de que el narrador es faci la seva història. Coneixer la història en els detalls més íntims i assimil·lar-la tant que el llibre el convertir-se en una mena d'experiència personal permetrà connectar amb, amb el migent. No s'haurien d'explicar mai quantes que no hi haguessin res per al narrador. El narrador haurà de, de, de seguir el seu propi metge personal per Preparar-se al conte. A cadascú li va millor un O. Altres procediment per assimilar la història. Per exemple, repartir-la al meu alta, al, al meu baixa. Explicar-la a un agent imaginari. Assistir-la en silenci. Ordenar naturalment l'elaboració del conte. Visualitzar els personatges. Mantenir la calma al llarg d'explicacions clau per a un bon narrador. Així com mostrarà seguretat, alegria, autodomini, capacitat i improvisació. El negador haurà de procurar no interrompre la negació per cridar l'orientació o algun dels en el cos que hi hagués algú que no està a temps que dirà que, que activarà la seva atenció que, de la pròpia història amb el to de veu amb algun llet. I ara, a continuació, dos persones, dos contes-contes, ens explica que és i com fan la, la seva feina. Un contes-contes és molt important. Teniràs molts contes. Gràcies, Jordi.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 Una fuerte abrazada fins la propera. La literatura ja pugui nessa, un socomano que allí hi un Espero que os haig haya... Arradant. El programa d'avui dono les gràcies als col·laboradors. Fins a la propera. Gràcies.